Plaça de Nou Què tal? Bona, bona tarda, bon vespre. Benvinguts a, a una setmana més al programa que aplaça plaça no? el programa que cada setmana puntualment eh, els castellers de Mollet eh, porten a l'antena de la ràdio Mollet al 96.3 de l'FM i on us expliquem durant eh, una horeta l'actualitat la, del món casteller i també l'actualitat de, de la nostra colla, la, la, ciutat, la colla de la ciutat, els castellers de Mollet. Una colla que ja estem encara en la, la recta, final de la temporada. Eh, tot i que ja ha passat diada, recordar que aquesta temporada acabem després de diada, encara ens queden un parell d'actuacions per acabar la, la temporada, per tant no cal desendollar-se. I, I això és una de les coses que recordarem avui. I també doncs comentarem l'actualitat la, del, del món casteller amb sobretot basada principalment en l'actuació que va tenir lloc el passat divendres a Vilafranca, la diada de tots sants, una, una gran diada, vull dir, per, pels castells que s'hi van veure i també per, per la duració, perquè va ser una, una diada que va durar prop de quatre hores i mitja, que, que déu-n'hi-do està a plaça amb aquesta duració, però la gent va, va aguantar pràcticament fins al final. Sí, sí, tant. I a més, eh, normalment sempre per Sant Fèlix la plaça està plena les dues parts de la plaça, la plaça davant i la darrera i per tot s'acostuma haver-hi forats i aquest, aquest divendres, déu-n'hi-do la, la de gent que ja havia La plaça realment molt plena mm. Doncs eh, de tot això i de tot el que ens dongui temps de comentar parlarem fins a les eh, 9 del vespre avui l'equip de del plaça de nou tenim una, una versió reduïda Avui no ens pot acompanyar, de moment ni, no contem ni amb el Joan ni amb el Wally, però sí que podem parlar amb el Roger Pereira, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Aquí ja obrint l'ordinador, sí. avui no hi ha el Joan, et tocarà. Avui el Joan tocarà, té, tocarà té, feina, té feina fins tard, des el saludem, i avui em tocarà a mi posar-me a, a les zones d'art, bueno, davant d'ordinador, vaja. I aquí també tinc el, el Juan D. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre per tothom. Bé, de moment bé. De moment bé, no? Sí, aquí... després d'un cap de setmana llarg. Sí, Déu-n'hi-do. És... Aquí estem un altre cop. Bé, i qui us parla, en Bori. Avui el control tècnic tenim el Francesc Rodès, que avui el, el Dani també ha fet campana. I doncs eh, començaré, com sempre, a repassar en horaris d'assaig. Eh, Roger. Mira, assajem, com sempre, els dimarts de vuit a deu i els divendres de nou a onze. Tots els assajos són al centre Civil i Glera, al carrer Cervantes i nou-vintitrés o al carrer Ferrocarril entre el setze i el dievuit. Això, segons per en quina porta entri. I segons l'hora, també. Sí. Evidentment, els assajos tothom, o quasi totalment, entra pel carrer Ferrocarril, setze entre el setze i el dievuit, que és la porta darrere del pati, que només entrava, veus el fantàstic mural que aquest any hem fet els castellers, i evidentment a partir d'aquí doncs entres a dintre, perquè ja comencem a assajar a dintre, ja comença a fer fresqueta, i uh -huh. ja comencem a assajar a dintre, i llavors a la sala d'actes del centre civil clara, doncs allà assajem uh -huh. tots els dimarts i tots els divendres. Doncs eh, recordem això, que, que encara tenim pendent un parell d'actuacions, i per tant és, és important que la gent continuï, continuï ben inassats, que no es desendolli del tot eh, tot i haver passat la, la, la diada. Eh, el que també continuen són les classes de l'Escola de Gralles, que són els divendres a partir de les 19 hores, també al centre Cidiglera, concretament al taller 3, que està el a 4. la planta superior. Eh, les reunions de, de Junta, com, com ho tenim? El semà passava vam fer festa bueno, i aquesta semà no ja tocava, no? Ja tocava i aquesta, ja aquest dimecres tornem. Tornem a fer reunió de, de Junta per valorar diada i per encarrilar, diguem, els dos o tres temes que, en, que queden d'aquí fins, fins a acabar temporada, assemblea, etcètera, no? Una miqueta ja, ja començant a, a tancar tots els temes que, que, que encara queden per tancar. Uh -huh. I la reunió de tècnica, que aquesta sí que continua el seu ritme normal, que serà el divendres a partir de les 8 del vespre, més o menys, per, eh, abans de, de l'assaig. Ah, si us voleu posar en contacte amb la colla, teniu dues maneres de, de fer-ho, mitjançant el telèfon. És el fix de, de la colla, que és el 93 579 41 16, que és un telèfon que sortirà un contestador en el qual podeu deixar el vostre missatge i, i de seguida que l'escoltem doncs ens posem en contacte amb qui truca. I la manera més directa, si voleu parlar amb el és trucar al mòbil de la colla, que és el portal el Dani Contreras, el Garlac, que és el 615-384-482. També podeu informar-vos de l'activitat de la colla mitjançant internet. Tenim eh, diverses maneres, la pàgina web. La pàgina web, recordem, www.castellersdemollet.cat. El nostre mail, per si es voler posar en contacte amb nosaltres, info arroba I també tenim les eh, xarxes socials al Facebook i al Twitter. Al Facebook, recordem, www.facebook.com barra castellersdemollet.com i al Twitter, que és a l'usuari arroba castellermollet. Uh -huh. També podeu participar en directe, si ara mateix ens esteu escoltant en directe, de dilluns de 8 a 9, eh, deixar el vostre missatge tant al Facebook com al Twitter, que el Roger Parerà, que és qui s'encarregarà avui, doncs ho, llegirà, ho llegirà a l'antena. I si el que voleu és que se senti la vostra veu, el que heu de fer és trucar al telèfon directe de Ràdio Mollet al 93 570 68 66. També es queda per eh, acabar la, la presentació recordar l'horari d'emissió del programa, que és en directe, dilluns de 8 a 9 del vespre, i la repetició que es fa cada dissabte d'11 a 30 a 12 a 30. També hi ha la possibilitat de sentir el programa enregistrat en el moment que vulgueu, mitjançant el podcast que podeu trobar doncs, a la nostra pàgina web, a l'apartat d'una pestanya que posa plaça de nou podcast o bé al un reproductor que queda al marge a dret de, de la pantalla d'inici. De, de la home de la web, diguem mm, I també posem l'enllaç quan pengem el podcast, també queda registrat tant al Facebook com al Twitter de la colla. Doncs eh, acabat, eh, acabades les presentacions, centrem en matèria parlant de les coses de casa. Bé, doncs eh, com, com comencem les coses de casa, estem encara en la recta final de, de la temporada, un cop passada la, la nostra viada i la setmana passada doncs, encara estàvem amb la, amb la ressaca d'aquesta viada, doncs la cosa va tornant a, a la normalitat i hauríem de, de comentar com van anar els assajos de, de la setmana passada. Jo, eh, la setmana passada, jo, jo vaig fer falta, tant el dimarts com el divendres, per tant, jo no puc, no puc comentar gran cosa. A veure, la dimarts jo diria que va ser un assaig més que de recuperació, de posiada una miqueta, i eh, si se li pot dir així, no? com, com, com els de jugadors de futbol, no? que diuen entrenament de, de recuperació, però no són altres i a la divendres, tot i fer festa, la tècnica va decidir que hi havia assaig, va ser un assaig on hi van haver unes 20-30 persones, en les quals doncs, bueno, són aquests assajos que tot fa fas pilars pilar caminats, el tronc, etc. no? Temes ja més de tecnificació, tot de la gent que, que és nova, doncs, sap, fent proves, eh? recordo el Salva, que el Salva m'aixegava bastant, recordo doncs, gent que, fa bueno, tot allò, no? Que diem eh, pilars caminats, sense, sense tocar, etcètera, no? Aquest tipus de coses que també van bé en quant uh -huh. fer-les. I recordem, eh, com dèiem, que aquesta setmana torna a haver-hi assaig normal, el dimarts de 8 a 10 i el divendres de 9 a 11 al centre Civi i Clera, que no s'amoïni, com deies, no s'amoïni ningú, que ara que ja comença a fer fresqueta assagem a, a dins de la sala. Correcte, sí, sí. Em sembla que l'afecció, si cal, ben <ríe> calentets. Bé, doncs eh, també una de les coses que es va fer la setmana passada va ser el mateix divendres una reunió preparatòria del calendari que volem fer que vol fer la Colla de, de cara a l'any la, 2014. Sí, um, ja s'havia comentat internament dins de la Colla que ja l'he de fer un calendari de l'any 2014 amb fotografies fetes, eh, fetes de la gent de la Colla, que sorti gent de la Colla pels 12 mesos de l'any. Llavors, bueno, és una primera reunió en la qual, en la qual es posa a treballar, doncs, bueno, tot el, com hauria de ser el calendari, quines eh, fotos hauríem de fer, quin estil de calendari volem, etc, etc, etc. Bueno, va vale, a dir que calendari no és un calendari com el de l'an passat, no? No, correcte, no és un calendari d'actuacions, com el que vam fer a principis d'aquest any, que vam fer el gener quan ja teníem totes les actuacions tancades, si no és un calendari normal i corrent, diguem-ne, de, de l'any 2014. Ja, no. El Juan des riu perquè el normal i corrent no ho és gaire, perquè... Bueno, perquè realment no és així. O sigui Correcte. És així. Les fotos, la idea és que siguin un pèl... Eròtica. Eh? Eròtica, es picantotas, o d'així de, sí. veure una miqueta... Aquests calendaris que fan els bombers i tota aquesta gent... Ah, sí. Tampoc. És un calendari que ha fet moltes colles. Bueno. Sí, moltes colles. Ah, ah, sí, sí, fes, algunes, sí, algunes insinuen més i d'altres eh, ensenyant. Bueno, però no ten... el nostre serà més d'insinuar que no d'ensenyar. Correcte. El una cosa que s'ha de parlar és això, que el nostre serà d'insinuar, no d'ensenyar a partir d'aquí doncs la, la ment de cadascú farà el que vulgui no? però la nostra idea és que s'insinuï no serà un tipus poble sec perquè ens entenguem, uh -huh. sinó serà un tipus segurament moxiganguers que va ser un, que és un més, més, deies, no? més que s'insinuï sí. que no pas que, que es vegi uh -huh. la idea és això, es va treballar això. hi haurà més reunions que ja s'informaran aquestes de, de massatges, ja s'informarà i es penjarà la pau de les pròximes reunions que hi han. Uh, la idea és uh, començar l'any doncs, ja amb aquest calendari sobre la taula i començar-lo mm. a vendre entre membres de la colla i fora, mm. evidentment. La idea és una miqueta a fora perquè... La intenció del calendari és eh, vendre'l a fora de sí. la colla. Sí, la intenció del calendari és vendre a fora, fora, fora de la colla per tenir uns quants calarons, mm -hmm. eh, com sempre, i també pròvidament també per fer rebombori la miqueta mediàtic i que la gent ens conegui i la gent que no ens conegui pos doncs que sabié que som, no. És doncs una miqueta el que ja hem fa l'any passat dels 20, dels 20 anys amb molt rebombori digalí a nivell social o digalí a nivell de, de màrqueting, no? Ens haigut aquest any amb el tema de les, de les, dels assajos al carrer, etc, doncs, encara doncs quedava una tasca més que és aquest tema del calendari, no? Mm. Doncs, eh... Suposo que, bueno, ja, ja fa dies que, que hi ha una llista a la Pau, ja es va apuntar gent, però suposo que si hi ha algú que, que encara s'anima a última hora, encara està temps de, I, tant, I tant, i tant, no, no. Fins mm. i tot hi ha gent que no està apuntada que segurament se li dirà, solta, vols sortir perquè tenim una foto pensada per fer això? Vull dir, ja es va treballar l'altre dia, mm -hmm. algunes, algunes fotos que serien maques de fer-la. La idea és una miqueta, doncs, anar juguen amb els mesos també de l'any, no? És una cosa que has de parlar. Doncs pues, evidentment, no, no sé, doncs, pues, el l'azemba i l'octubre pues, que hi hagi pulles pel terra no? una miqueta també jugar amb els colors amb la tardor pues, amb el marró etcètera, no? una, una miqueta la, la idea no? però evidentment això s'ha d'acabar a tancar no està del tot decidit i evidentment fins a l'últim moment s'agafa si algú vol venir s'espera que vingui evidentment. De quanta gent més o menys? A veure, a la reunió érem uns 15 15 més o menys i a la, a la llista apuntats que sabem que gent que no va poder venir jo crec que de moment són uns 20 Uh -huh. uh, crec que serem, no sé, 3 o quatre més, jo segur que sí que crec que serem. Entre 20 i 25. Jo crec que entre 20 i 25. La idea, el que sí que has de comentar és que tothom, a veure, evidentment, no sempre es podrà fer, no?, però que tothom surti un mínim de dues fotos a ser possible, que no ningú surti tres o quatre vegades, no?, una miqueta, doncs... Mmm... Uh -huh. No, sé, no vull explicar més coses perquè, si no, desvetllaré sí, sorpreses, sí. Però, però la idea és això, no? una, una persona que surti mi un màxim de dos o tres fotos a ser possible, un mínim d'un sempre si alguna persona diu no, jo vull fer només aquesta, aquesta escena i punto, pues, una, una, una vegada, etcètera. No? I, de uh -huh. això. Jo, el que dic, jugar amb els mesos i amb els colors. Uh -huh. Molt bé, doncs, eh, en principi... Uh -huh. Segueix obert, eh? Vull dir, si sí, algú sí. vol apuntar, mm -hmm. que si evidentment, mem membre de la colla, doncs es pot apuntar. I, i, i el, que es, el que també es va dir és que si una persona, doncs, eh, vol, eh, no, no vol... No vol que es hagi res ni tan sols insinuar, doncs que no es veurà res ni tan sols insinuar. Si una persona, doncs, bueno... Llavors, no és no, que surti, no, el perquè, calendari. Perquè, no, perquè potser hi ha, hi ha tipus de fotos, vale? hi, ha algun, hi haurà una foto que, que no cal que ensenyi gaire cosa. S'ha acabat de decidir, evidentment, eh? Però hi haurà fotos que potser només se li veurà, veurà jo què sé, no sé, el cap o les peus, o no, no s'insinuarà res, no es veurà res. Ja et dic, uh -huh. clar, igualment s'ha de decidir, hi ha moltes coses que s'han de, de decidir. La reunió, em sembla que hi ha, hi ha una reunió, em sembla el dia 9, que aquest dissabte hi ha una reunió, també el dia 23, em sembla recordar, no, el dia 16, perdona, en la qual no doncs, s'ha de, de decidir el, el, uh -huh. totes les fotos que s'han de fer. En principi són 12 fotos, 12 mesos, més la portada. Mm. molt bé, doncs eh, això és una però, cosa... però evidentment que... es, es, es seguirà treballant amb tota la gent que participa i fins a, ja dic, fins al dia 16 doncs no, no se sabrà, en principi el planificat i això sí que es pot mm. dir, que el dia 23 que és un dissabte, mm -hmm. estiguin les fotos, això és una cosa que no, no, l'altre dia a la reunió no ho sabíem mm -hmm. però ara ja sí que es pot dir perquè demà es girar i es penjarà la pau, la idea és el 9 i el 16 que són dissabtes reunions preparatòries mm -hmm. i el dia 23 les fotografies mm -hmm si tot va bé. Molt bé, doncs eh, en principi dic, té, té bona pinta això, després eh, esperem veure eh, els resultats, les, costes, les, les expectatives. <ríe> Home, la idea, la idea és que es vengui pel, pel poble, evidentment. Disposem de bons fotògrafs. Sí, de... de bons fotògrafs i fins i tot de hem buscat algun col·laborador també extern de la colla que... fotògraf professional, Vale, que sap també de, de què va el tema, que ha fet fotos de, de nus, tot i que no seran fotos de nus les nostres. Llavors, bueno, uh -huh. evidentment, s'ha doncs, buscat col·laboració també externa per poder doncs, fer-ho més maco, no? que bé uh -huh. no, no es vegi una cosa... Sí, molt patxanga, que es vegi correcta, una cosa... Sèria i que es vegi una cosa elegant, i que es vegi una cosa, etcètera. I l'altre calendari normal no es farà aquest any, es farà aquest? A veure, l'altre calendari, en principi, jo crec que ha de ser una, una tasca més de la junta de l'any que ve, perquè és una cosa que jo crec que s'ha de fer, perquè és una cosa que acaba cada xula, que és una cosa que tothom té tant penjat a casa amb totes les actuacions i totes les activitats que es fan. Per la que la gent no ho sàpiga, és un calendari, amb la, el tamany de calendari norm, un gran, d'aquest de, de, de penjar, però té una foto amb la capçalera de cada mes, i la part d'abast té un mes... Eh, completament gran, on es pot apuntar mm. coses, això, aquest calendari típic que té cadascú a la casa seva mm -hmm. per apuntar el dia del de, de ginecòleg, el dia mm. de la reunió de pares amb, mm -hmm. amb el cole, el dia sí, que no sí. ha portat el teu fill a les orelles... Aquest, aquest calendari primer que hem comentat a l'eròtic, en principi en tot... no té aquesta part. Sí, sí, en principi la idea és que la tingui, també. L'altre dia es va decidir que també la tingués. Un ah, petit, vale, vale, un petit vale en principi alguna... jo els primers comentaris que sonaven era que sí. no la tingués, que fos un calendari més. Sembla que sí, es va decidir, la, foto, o la gent no va decidir... Oh. Però evidentment, s'ha de tancar, però tots els inputs els van rebre que interessaria que hi hagués aquest espai per apuntar. Si tothom ho va decidir dir-ho, doncs evidentment, es doncs farà així. No? Ah, va, va, llavors no però... serà necessari fer... Eh? No, també pues, podria ser maco, perquè és un calendari on surten totes les actuacions que fem durant tot l'any, que seran durant tot l'any 2014. Uh -huh. Evidentment, ara no es pot fer perquè no hi ha totes les actuacions tancades. Sí. Hi ha alguna tancada ja, que encara uh -huh. que ja ha tancat l'any que ve, però, evidentment, fins que no comenci la nova junta, la nova tècnica no tancarà el calendari. Qual no té uh -huh. sentit fer-ho ara quan no les tens totes. Sí. Uh -huh. Molt bé, doncs he eh, acabat de comentar aquest tema. Ens queda, per repassar l'actualitat de la nostra colla, doncs eh, si no hi ha cap comentari que, que hagi deixat ningú, doncs comentarem l'agenda la, de les, de les eh, dues actuacions que ens queden, començant aquest eh, diumenge, que anirem eh, prop d'Igualada, a Sant, Sant Martí, Martí de, de Tous. Que m'han dit que és un poble molt i molt maco. O sigui, jo, jo recordo fa anys que, que vam anar i es, eh, vam actuar també a la, a la Festa Major i, sí, tu no te'n recordes, era el, el, el JM era el cap de pinyes. Ostres. I vam arribar, vam arribar va haver-hi un grup que, vam, no recordo, que va sortir no. en cotxe, que va arribar aviat. Va, va anar a un bar a esmorzar, ah, vale, ja i després ja, ara quan sí, va arribar sí. la resta de la colla, faltava, molt, faltava estona per començar l'actuació, perquè s'havia d'actuar, com que era festa major i ets un poble, s'havia d'actuar després de sortir de missa. Sí, sí, Quan vam sí, arribar sí, estaven fent la missa, llavors molta, molta gent es va desperdicar. Sí, va desperdicar i després va... El, el I després recordo posar, amb el caràcter que tenia aquest JN. Va posar perquè no doncs es que la gent i va... Dir... Havia de començar l'actuació i va haver de... Sí, sí, van tindre que fer... Fent... Ah, però no sabia allò què era. Jo no em recordo del poble de Sant Margeto. Sí, és el, sabia és el poble del, dels pares o la família del, del Jordi Claramunt. Ah, vale, vale, vale, vale. Mm. Sí, sí, sí, sí. A mi m'han dit que és un poble molt petit, molt maco, sí, amb un campanar, amb una ermita també molt maca, i que sí, és sí, molt, sí. molt bucòlic, no? M'han dit. Uh -huh. La idea uh -huh. és... Sí, ja me'n recordo, <ríe> aquesta actuació. Van tindre que sortir i fer un desplegament per anar a recuperar tota la gent, perquè... Bueno, la veritat és que la gent va dir que bueno, estan a missa quan surtin de missa, i... Que, però no se'ls no va no se iba dir si la missa Durava faltava una... mitja hora o faltava <ríe> tres quarts. <ríe> sí, és veritat. <ríe> el J.M. va posar el crital en el cel. <ríe> Doncs, deies. No, dic que aquesta actuació és, en principi és només a Moxigangués i Igualada, és un intercanvi que tenim pendent després que es vinguessin per festa major. L'hora de trobada serà a les 3 quarts de 10, a les 9.45, en el pavelló de hòquei, uh -huh. d'acord? La idea és arribar... Ja hi ha una hora i hi ha alguna cosa de camí, d'aquí fins, fins a Sant Martí de Tours, la idea és sortir cap allà ja a les 10, 10 i quart, arribar allà ja a les 11 i quart, 11 i mitja, tenir una estoneta per mirar el poble, per fer el, el, el vermut... Uh -huh. Evidentment, a la plaça on actuem, que no marxin fora de, que no fora <ríe> del poble. Que no marxin fora del poble. I a les 12, en principi, s'ha de beneficiar que hi hagi actuació. Ha de ser una actuació curta, són dues colles. Llavors, ens allà a les 3, calculo jo dos i mitja tres, que ja estarem la tornada. Uh -huh. Doncs eh, aquesta és la que ens queda aquesta setmana, i després ens queda una altra, que és la setmana següent, al dia 17, que actuarem a Badalona. A la seva diada. Uh -huh. Amb els... Amb... Castellers a Badalona, els Micacos i em sembla que és Sardanyola, si no estic equivocat. Mm, bueno, però aquesta, com que és la setmana que ve, ja la comentarem el proper sí. dilluns. Sí, bueno, tothom, per ho sàpiga, l'hora de trobada de a les 10 al hockey, l'actuació és a les 12 del migdia. Llavors, com ens surtin unes actuacions, doncs anem amb temps per poder doncs, estar ja nostre estona abans i, i mm. fer una miqueta de poble. Molt bé. Doncs queda tothom convocat. Ens queden 4 minuts per... Eh, per acabar la primera part, les coses de casa, i la veritat és que ja m'he exaurit el, el que havíem de parlar de la colla. Jo només sí. vull comentar un parell de coses. Sí. <clears throat> jo m'ho volia de demanar una cosa, que és el tema de la loteria, com ho tenim. Sí, aquest dimecres, aquest dimecres o dimarts, aquesta setmana, es començarà a repartir. Ja la tenim, és una cosa que volíem comentar. Aquesta setmana es començarà a repartir la loteria, uh -huh. uh, ja la tenim a l'espatx, s'està totes, tota, etc. Uh, aquesta setmana ja et dic que ja es començarà a repartir entre tots els membres de la colla hi ha una altra cosa, a part del tema del actualment hi ha 3-4 coses que tenim sobat a la Junta, que vindran en breu calendari, el calendari a la, la loteria i la renovació d'estatuts uh -huh. que toca, llavors ja des de Junta ja tenim preparat i acceptat i votat a favor d'una proposta d'estatuts que uh -huh. en l'assemblea d'última assemblea de temporada, de, de, bueno Uh -huh. fa, em sembla que era l'última setmana novembre, a noembre, principi de desembre sí. doncs es, provarà, a, es portarà aprovació als estatuts uh -huh. evidentment ja es convocarà aquesta setmana es farà la convocatòria a tot el, tots els socis i bueno tindrem, si tot va bé, estatuts nous que ja toca uh -huh. Sí, va ser una de les coses que van per la principi de temporada, que s'havia de fer. Sí, sí. Doncs 'havia de fer obligatoriament pel sí. canvi de normativa fa ja, ja dos ja, o tres anys. Dos o tres anys és que... que ja tocava, no és, una cosa lega, no, és una cosa legal, és una cosa que la Generalitat t'obliga, evidentment, si no ho fas no passa res, però que si un dia li vas a demanar alguna cosa a la Generalitat dirà no, perquè no tens els estatuts en regla. Llavors, mm. doncs, eh, fa dues setmanes... O tres la Junta va aprovar ja definitivament la proposta d'estatuts de, que enviarem que portarem a assemblea uh -huh. i espero que sigui provada majoritàriament i almenys tanquem l'any, la, diguem-ne, aprovant els nous estatuts. Molt bé. Doncs eh, ha acabat de comentar això. Doncs, eh, si un cas eh, comentem així en titulars del que parlarem a la, a la segona part, perquè... Bueno... <ríe> em queda aquí... Doncs eh, parlarem de les eh, diades del, del cap de setmana, concretament parlarem de la diada de Vilafranca, de la diada dels castellers de Terrassa, que va tenir lloc eh, ahir diumenge, i també teníem, ahir va haver-hi diades a Cornellà, a Guissona, a Montblanc, a, a el fi de festa o fi de temporada de les dues colles vellenques a Vila Rodona, i també, doncs, eh, alguna, alguna de les notícies més de, del món castellà. Eh, això ho farem a la segona part, ara hem de posar una miqueta de música i ja fa dies que se'm, se'm queixava la, la canalla de que normalment la música que, que acostumem a posar en aquest programa que no els hi agrada. Pues avui sí que els hi agradarà. Avui... El <ríe> avui, doncs... Eh... Jo estic amb la canalla. <ríe> bueno, igual la que posarem avui igual tampoc t'agrada. És igual, però, però bueno. jo estic amb la canalla. <ríe> doncs eh, avui sí que hem triat una, una cançó d'aquelles que els hi agrada la canalla ballar. Me'n recordo que va sonar eh, el dissabte a la nit a, al Mercat Vell i la canalla estava allà la primera ballant aquesta cançó. I per tant, avui hem triat una... T'han de sonar el eh? Sí, tu, també. Que jo també la vaig punxar. La, la canalla depèn, perquè si és el meu fill que ho balla tot, aquest sí. No sé, sí que l'agrada tot tipus de música. <ríe> doncs hem triat una cançó d'un cantant brasilè que es diu Alex Ferrari, i la cançó es diu Barà, barà, vere, vere. Essa é a letra máis difícil do mundo, hein? Eh? Para bara bara bere bara bara bere bere bere bere para bara De ti pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Vamos eu te pegar. Vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você pra gente então fazer assim ó, bara bara bara. Bere bere para bara bara berê berê berê berê Bara-bara-bara-berê-berê-berê É Alex Ferrari Fazendo o bara-berê uh! E quando eu te pegar Você vai ficar louco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 Està fent baraverer. Hi uh! Alex Ferrari. E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Bara Só vocês, vai. Bara bara Assim, ó.